إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له و اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم بعد اعزاز فارم امامıza elə də özünə Allahdan qorxmağı və sallallahu aleyhi və sellemin yolunu tutub yetməyi nəsib edərəm 57-ci hadisdə Əsmə bint Yezid rəyə Allah demişdir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in köynəyinin qolu bilək oynığına çatırdı. Bu hədisi Abu Davud, Tirmizi, Nesai rəvayət etmiş. Hədisin ism adında keçən ravi Şəhr ibn Havşəb çoxlu xətalara yol vermiş ehtibarsız rəbidir. Muhammed Nasirəddin Albani müqtəsəri şəməl əsərində bu hədisin zəyif olduğunu demişdir. O ki, qaldı bu hədisin rəbisine bu umu amir əsma binti Yezid İbn-i Sefen əl-əşhəliyyə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sahabəsidir. Hem də Muaz ibn Cebel radiyallahu anhın bibisi qızıdır. 58-ci hədis Qorra radiyallahu anhu demişdir. Mənmuzeynədən olan bir dəst adamla birlikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi ki, ona beyət edək. Onun köynəyi ilməklənməmişdi. Yaxud köynəyinin düyməsi ilməyə getirilməmişdi. Sonra mən əlimi onun köynəyin yaxasına salıb onun Peyğəmbərli mühürünə sürttüm. Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace rivayet etmiş. Tam Muhammed Nasıruddin Albani Muhtasarü'ş-Şemail eserinde onun sahih olduğunu demiştir. Ravi ise Ebu Mu'alliya, Qurra bin İyad, İbn Hilal el-Muzani radıyallahu peygamber sallallahu aleyhi ve Burada sahâbe haber verir ki, peygamber sallallahu ve sellemin köynəyinin yaxası açıq idi. Deyit etmək lazımdır ki, köynəyin düymələrinin ilməklənməməsinin və yaxud ilməklənməsinin yəni qabağının açıq və ya bağlı olmasının sünnəyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu hədisə əsaslanıb köynəyin qabağını həmişə açıq saxlamaq və bunu sünnə hesab etmək düzgün sayılmır. Şəriətə görə bu Mübaş sayılan əməldir. Yəni, istənilən vaxt köyləyin yaxasını açmaq, dəyə bağlı saxlamaq, zahiddir. Öz ixtiyarındadır. Qurra, radiyallahu, burada Muzeynədən bir dəstə adamla gəldiyini xəbər verir. Muzeynə əslində qadın adıdır. Muzeynə, Bint, Kəlb, İbn, Bəratə burada Muzeynə deyildikdə həmin qadına mənsub edilən qəbilə qəst edilir. Bir dəstadanca deyildikdə isə ya quranan həm qəbilələri ya da üç nəfərdən on nəfərə deyil toplum nəzərdə tutulur. 59-cu hədəşdə Ənəsi bin Malik radiyallahu anh, demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və selləm Usâm ibn Zeydə sökənmiş Allah evindən çıxı. Peygamber sallallahu aleyhi və selləm eynindəki titr bürünzəyine bürünmüştü. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi və selləm gəlib zəmaata namaz buldurdı Abd ibn-i Hümeyd edir ki, Muhammed ibn-i Fadl vələ demiştir. Yəhiyyə ibn-i İlk dəfə mənim məclisində ikən bu hədis barədə soruşdu. Dedim, Həmmad ibn-i Sələmə bizə rəva edir demişdir. İbn-i dedi, nə olaydı, sən bunu öz kitabından nə qələləyəydin? Mən kitabımı gətirmək üçün ayağa qaldım. Onda o mənim ətəyimdən tutub, dedi. Hədisi de yazın. Ola bilər ki, sonra səninlə qarşılaşmayın. Beləcə, mən hədisi ona dikti etdim. Bir qədər sonra isə kitabımı gətirib hədisi olduğu kimi ona oxudum. Bu hədisi İmam Əhməd müxtəlif isnadlarla rəvaid etmiş və Muhammed Nasirəddin Allani, uqtəsər-i şümal onun səhiyy olduğunu demişdir. Usəmə ibn Zeyd Abu Zeyd Yaxud, Ebu Muhammed, Yaxud, Ebu Harise, Yaxud da, Ebu Yezid, Usame ibn Zeyd, İbn Harise, Radiyallahu anhına, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin sahabəsi, Belka diyərini gönderdiği, orduya başlı teyin etdiği serkerdəsi, və oğulluğa götürdüyü, Zeyd ibn Harise, Radiyallahu anhının oğludur. İçin eti döyüşlərdə, xüsusən də atasının şəhid olduğu, Mu'tə döyüşündə iştək etmişdir. Deyilənə görə bir müddət Müzədə qalmış, sonra Mədinəyə qayıtmış və Muaviyyə radiyallahu anhın xilafətinin sonunda vəfat etmişdir. Bu sahabənin fəzlətinə dair rəvaət edilmiş bir hədistə Abdullah İbn Amar radiyallahu anhla demişdir. Bir dəfə Peyğəndər s.a.v Hüsem İbn Zeydi bir qoşuna başlı təyin edib onları dövüşə göndərdi. Bəzilər onun əmir olmasına dil uzatdılar. Onda Peyğəmbər s.ə.v buyurdu Sizin onun əmir olmasına dil uzatmağınız təbii idi. Çünki siz əvvəllər onun atasının əmir olmasına da dil uzatmışsınız. Vallahi ki, onun atası əmir olmağa layiq idi. Üstəlik o, mənim ən çox sevdiyim adamlardan biriydi. Heç şüphəsiz ki, oğlu da ondan sonra mənim ən çox sevdiyim adamlardan biridir. <gülüyor> Hədisi Buxar rəva edilir. İyər bir hədistə rəva edilir ki, Aişə radiyallahu anh demişdir, bir dəfə Peyğəmbər s.a.v. yanımda olarkən, ha belə, Usəm əbni Zeyd və Zeyd ibn-i Harisədə hücrəmin bir tərəfində uzanmış ikən, bir qayıf, yəni, Zahiri görünüşdən bir adamın başqa birisini doğma və ya qohum olduğunu təyin etməyi bacaran adam hücrəmə daxil oldu və dedi, bu ayaqların biri digərindəndir. Yəni, bu adamlar bir-birinə doğmadılar. Bu söz Peyğəmbər Fəlçələmi sevindirdi. Onun xorşuna gəldi və o bunu Ayşəyə də bildirdi. Bu hədisi də bu xaric var, dedi. Riyad bir, bir hadisdə Usam ibn Zeyd rəziyallahu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Hasanla birlikdə qucağını alıb bəyərdi. Allahım onları sev. Çünki mən onları sevirəm. Bu hadis də Buhari rivayətidir. Yene bir hadisdə Usam rəziyallahu anhu demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir ayağının üstündə Hasanı də digər ayağının üstündə oturdu, bizi qucaqlaya ədviyətə dəyərli. Allahım, mən bunlara rəhmdirəm, sən də onlara rəhmet Bu hədisi Buxarı rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin halda məhsələyə yetməsinin səbəbi nə idi? Rəsulullah sallallahu sələm, ölüm qabağı yatağa düşdüyü zaman ağrıları şiddətləndiyi və tavəsiz olduğu üçün Usəmiyə söhkənmiş aldı, məsələ gedəldi. Səbəb bu idi. Hədistə bitir bürüncəyi deyilir. Bitir bürüncəyi deyildikdə, hazırlanmış, üzərində millər olan bürüncəy nəzərdə tutulur. Bu hədistə məhşur hədis alimlərindən birinin adı seçilir. İbn-Məin onun barəsində biraz danışmaq istəyəcəm. Ali ibn-i Muhammed-i Hərəvi İbn-i barəsində danışərken demişdir. Allah ona Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gusl edildiyi yerdə gusl edilməsini və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin cenazəsinin götürüldüyü yerdən cenazəsinin götürülməsini nəsib etmişdir. Xoş onun halına, xoş onun halına. Bu həmin İbn-i ki, ölüm ayağındaykən tərəbələr onun başına toplaşmış, ona Lə ilə illə allah çalışmış, nəhayət, son nəfəsində o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu xüsusda buyurduğu kimin axır kəlməsi Lə ilə illə Allah olarsa cənnətə daxil olar hədisini rəva et etmiş və rəva Əsnasında La ilah illallah kəlməsini deyəndən sonra vəfat etmişdir. İmam Səxalı onu tərif edərkən Əl kitabında yadır ki Yahya ibn-Niməyin vəfat etdiyi gün müsəlmanlardan biri yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sahabələrinin bir yerə toplandığını görmüş. Onlardan nəyə görə toqlandıqlarını soruşmuş. Peyğəmbər s.ə.v. də ona belə cavab vermişdir. Gəlmişəm ki, bu kişiyə cənaqə namazı qılın. Çünki o, mənim hədislərimə əlavə edilmiş yalanları mənimdən uzaq edərdi. Şəhabi davam edib deyir, başqa birisi də İbn-i Mayin öz yoxusunda görmüş və ondan Uzaq Allah sənə nə əta etdi deyə soruşmuş İbn-i də ona belə cavab vermişdir. Allah mənim cünalarımı bağışladı. Mənə çoxlu neymətlər əta etdi. Mənə xoş, güzaram dəxş etdi. Məni huri ilə evləndirdi və bunu mənə iki dəfə daldırdı. Rahiməhullah. Əhməd ibn Həmbəl isə İbn-i Mayın haqqında belə demişdir. İlahiyyə İbn-i hədis əşitmək qəliblərdə olanlar üçün bir şəfadır. Məhşud hədis alim oldu. Rəhməhullah. 60-cı hədis. Abu Səyid-i Xudri radiyallahu anhı demişdir. Rasulullah s.a.v tədəlibat geyidikdə onun adını seçər. Bu əmmaməni, yaxud bu köynəyi, yaxud bu ridanı Allah mənə bəxş etdi deyər. Sonra da belə dua edərdi. Allahımla لك الحمد كما جاوته نهي اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له بو حديث امام احمد ابو داوود ترمز rivayet etmiş ve Muhammed Nasiruddin al-Albani muhtasar al-shumaile ser-i-nun sahih olduğunu demiştir Burada bu İşte, təkcə bunlar dəst edilmir. Həmsinin izar, şalvar, məst və s. libaslar da buna aiddir. İstənilən haval cəymi deyilikdə bu duanı demək sünnədir. Bu da Allaha şükür etmək deməkdir. Abu Davudun sünnə nəzərində bu hədisin tamamında deyilir ki, Abu Nedra belə deməşdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin sahabələrindən biri zəl-i bahsəyirdikdə, digərlərə ona tübri və yuhlifəlləhü tealə çöhnələnərək bunu qiyəsin, sonra Allah sənə yenisini versin, deyərdilər. Bir-birinə sahabələr xəyir-bərəkət dəyərdilər. Ebu Nedra'nın bu sözü Bukhari'nin səhicində öz təsdiqini tapmışdır. Ummu Halid bint Halid ibn Səad radiyallahu anh ola Bir dəfə mən atamla birlikdə Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Əynimdə sarı rənili bir paltar var idi. Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin paltarı görəndə sənəh sənəh dedi. Bu da həbəş dilində Gəhşəkdir, gəhşək deməkdir. Sonra mən əlimlə onun Peyğəmbərli mühürünü qurdalamağa başladım. Hatam üstünə qışkırıb məni kəməra çəkdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyil mi uşağa deyə buyurdu. Sonra da dua edib dedi. Bu paltarı köhnələnə dək və Allah sənə yenisini verənə dək. Köhnələnə dək və Allah sənə yenisini verənə dək köhnələnə dək Allah sənə yenisini verənə dək geyəsən. Həlisi Buxarib Rahimun Allah Allahın bizə daxş etdiyi libas bizim üçün böyük niyməkdir. Yoxsa biz çılpak gezməli olardıq. Libasın xammalı, pambıq, və s. torpaqdan yeri yetişər, çıxır. Əgər bu olmasaydı, o libas da olmazdı. Bunu da Allah s.ə.vələ bizə rəxş edir. Allah da istəməsə, biz sılpaq gəzməli olacaqlıq. Diqqət edin, Quran-ı Kerimdə Ərəf surəsinin 26-cı ayəsində Allah s.ə.vələ buyurur, Ey Adəm oğulları, sizə ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək, düzək, nazil etdik. Təqvə libası daha xeyirlidir. Bu, Allahın zəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb, bunlardan ibrət alasınız. Və Qütsü hədəstə Allah s.a. buyurur, Ey qullarım, özlərinə libas əta etdiyim kimsələrdən başqa hamınız çılpaqsanız. Elə isə məndən geyim istəyin, sizə geyim daxş edin. Bu hədəstəki duanın tərcüməsinə gəlincə, onun mənası belədir ki, Allahım, bunu mənə geyindirdiyinə görə sənə həmd olsun. Onun hər cür və onun istifadəsinin xeyrini səndən diləyir, həmsinin onun hər cür şərindən və onun istifadəsinin şərindən sənə saxınıra. Yəni, bu dibas vasitəsilə savab qazanmaq, soyuqdan qorunmaq, ayıbirləri örtmək və s. xeyirləri əldə etməyi səndən diləyir, ha, belə onunla təkəbbürlük etməkdən, həddimi aşmaqdan, günaha batmaqdan və s. haram işlərdən sənə soğunmaq. Demək, bu dua müsəlmanın bu hususta şəriətə müxalif olmaqdan qoruyur ve müsəlmanı qoruyan en gəzəl sebeblerden biridir. Tezəl-i bas dua etmək hüsusunda rəvayt edilmiş digər bir hədistə Peygamber sallallahu aleyhi və sələm bunun keçmiş günahlar üçün qəffara olduğunu qəbər verir. Ve böyle buyurur. Her kim tezə pəltar gəyidikdə Elhamdülilləhilləri kesənəni hədə və razaqanīhi min ghəyri havlum minni Bu paltar mənə geyindirən, özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allah'a həm də olsun desə onun bütün keçmiş və gələcək xətaları bağışlanar. Allahın mərhəmatinə baxın. Təzə bir baş geydikdə dua edirsən, günahların bağışlanır, Subhanullah. Əlbəttə ki, bu duaların mənasını başa düşən müsəlman öz geyimi ilə yalnız Allahı razı salmağa çalışar. Təsir ki, bəzi müsəlmanlar bu dualardan və ümumiyyətlə, İslam geyiminin nə olduğundan bir xəbərdirlər. Və öz xoşları ilə istər bilərəkdən, istər bilməyərəkdən axır ki, şəriətin qadağan etdiyi geyimləri geyir, hətta belə geyimdə məhsidə gəlməkdən Ve bu menfur görkemde Allah'ın zulründe durmaktan utanmır ve bunun ne derecede günah olduğunu terk etmirler. Terk etseydiler Allah'a, O'nun Resuluna ası olmazdılar. 61. 61. <gülüyor> Ebu İsa Efendimiz'i demiştir. Bize Hişan İbni Yunus El Kufi bile revadirmiştir. Bize Qasim İbni Malik El Muzani Cüreyri-dən, o da Abu Nədra-dən, o da Abu Said-i-l-Xudri-dən, o da Peyğəmbər s.ə.v-lə bu hadisin bənzərini rəva et etmişdir. Yadınıza gəlirsə, 6-cı hədisin isnadını izah edərkən, imam firmizinin nəyə görə sadəcə isnadla kifayətləndiyini demişdim. Bir daha təkrar edirəm. Adətən mühəddislər hədisin bir və daha çox isnadla varid olduğuna rast gəldikdə, Həmin hədisi əvvəlcə tam şəkildə nəql edər, sonra bu hədisin digər istinadını və ya bir neçə istinadını zikr edər və hər isnadın axırında müxtəsər olaraq buna yaxın mənada, yaxud buna bənzər, yaxud bunun eynisini və s. deyərək istinad edər və hədisin mətnini zikr etməzdilər. Bunu etməkdə məqsəd isə öncəki hədisin müətəbərliyini təsdiq etmək və ya hökmünü qüvvətləndirməklə onu bir dərəcə, yəni zəif dərəcəsindən həsən yaxud həsən dərəcəsindən səhid dərəcəsinə yüksəlmək olmuşdur. 60-cə dəziz Ənət ibn-i Malik radiyallahu anh demişdir, Rasulullah s.a.v.in qeydiyi paltarlar arasında ən sox sevdiyi paltar hibərə idi. Bu hadis fil-İmam Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi rivayet etmişdir. Hidra dedi dikdə işte, pambıqdan və ya bəzəngli kətandan hazırlanan Yemen mərüncəyi nəzərdə tutulur. 60-cü üzədir. Abu Cuhayr demişdir: "Mən Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellemin Əynində qırmızı hüllə sadırdan çıxarkən gördüm, onun baldırının ağlığı hələ də gözümün qabağındadır. Süfyan demişdir, mən bunun hibara olduğunu güman edirəm. Bu hədisi Əhməd, Muslim, Abudavud, Məsai, tirmizi rəva edilmişdir. Demək hüllə, hədistə deyilən o libas hüllə qırmızı hüllə deyildikdə, de, izar və rida kimi iki parçadan ibarət üzərində başqa rəhdə bəzəhlər olan yemen libatı nəzəbət durur. Hüllə deyildikdə de, bu nəzəbət durur. Xalif, qırmızı rəhdə libat nəzəbət durur. Həmsinin hədistə sahaba xəbər verir ki, baldırının ağlığı demək, baldırı görsənirdi. Bu da o deməkdir ki, Peyğəmbər salı izarı və ya kitəsi topuqdan xeyl yuxarı idi, ki, baldır görsənirdi. Bu da ona dəlalət edir ki, baldır övrət yerindən deyil. Bu da yalnız kişilərə aiddir. Qadınlara isə, bildiyiniz kimi, üz və əl istisna olmaqla bütün bədən üzvləri örtülü olmalıdır. Digər rəvayətdə deyilir, biz bunun hibərə olduğunu cüman edirik cəm şəkilində. Bu da ona davalət edir ki, hədistə keçən libas xalif qırmızı rəngdə deyildir. İdqət edirsiniz mi? Rəvi hülləni hibərəyə bəndə edir. ki, xalif qırmızı rəngdə deyildir. Bu xüsusda, yəni qırmızı libas qeymək xüsusunda bir həni Rəhməhullah, Zadünnə Fihəd-i Xayr-i İbəd Əsərində demişdir. Qırmızı hüllənin xalis qırmızı rəngdə olduğunu, rənginə başqa rəng qarışmadığını güman edən kimsələr yanlış düşünürlər. Çünki qırmızı hüllə Yeməndə hazırlanmış, digər Yemən bürüncəkləri kimi qara rəngli xətlərlə bəzədilmiş iki parçadan ibarət libastır Yələ üzərində qara xətlər olduğu üçün bu qırmızı libas hüllə adlanır. Xalif qırmızı rəydə olan libası yeymə isə qəti şəkildə qadağan edilmişdir. Buradakı Rabi Süfiyyən İbn Səyiddir. Yəni, Süfiyyəni başqa Süfiyyənlərlə qarışdırmıyorsunuz deyə belətiniz ki, bu Süfiyyən İbn Səyiddir. Süfyan ibn Uyeynə də ola bilər, Süfyan-ı Səvri də ola bilər. 64-cü hədiz Dara ibn Azim Rabiyyə Allah demişdir, Mən eynində qırmızı libası olan insanlar arasında Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmləmdən daha yaraşıqlısını görmədim. Onun sasları az qala çinlərinə satırdı. Bu hədizi Buxari, Müslim, Abu Davud, Termizi, Nəsai və əbn etmişdir. Bu hədis haqqında kitabın əvvəlində danışmışam. 65-ci hədis Əb-Urimsə Sadiyallah mü? Demişdir. Mən Peyğəmbər və gördüm. Əynində yaşıl rəngli iki libas var idi. Bu hadis barədə də Əvvəlki dəfslərdə danışmışım. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, burada iki libas deyildikdə xalif, yaşıl rəngdə olan libaslar qəst edilmir. İki parçadan ibarət, fitə və ürüncəkdən, yəni izar və ribadan ibarət, üzərində başqa naxşılar, rənglər olan libas nəzərbə tutulur. Və ümumiyyətlə, yaşıl ribas bu arədə Quranda xəbər verilir. Bu da bəyənilən libaslardandır. Allah s.ə.v. Fəhv surəsinin 30-35-ci aylərində buyurur ki, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını bu etmərik. Məhz onlar üçün ağızları altından çaylar axan ədim bağları hazırlanmışdır. Onlar orada qızıl bilərciklərlə bəzədiləcək, taxtadan və atlastan yaşıl paltarlar geyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, nəcə də gözəl məhsəndir. 66-cı Abdullah ibni Həssən Əl-Əmbəri iki nənəsindən, Duheybədən və Uleybədən rəvayət etmişdir ki, Qiyyilə ibni Məhrəmə radiyallaha ne demişdir? Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm kəyinində zəfəranla boyanmış ayrı-ayrı bütün parçalardan ibarət iki nimdaş kəyin izar və riza var idi. Bunların köhnəliyi zəfəranın rəngini görünməz halat almışdır. Abu İsrə Tirmizi demişdir. Bu hədisdə uzun bir hekayə vardır. Bu hədisi Abu Davud və Tirmizi rivayet etmiş. Mühammad Naṣruddīn Albānī müxtəsər əş-şəmailə kəlmələ Onun zəif olduğunu demişdir. Lakin, Firmidinin Sünən əsərindəki 2814-dün nömrəli hədisi təhqiq edərkən, bu hədisin həsən olduğunu söyləmiş, beləliklə də hədisin dərəcəsinə dair daha dəqiq höşüm vermişdir. Demək hədis həsən hədisdir. Nəyə görə bu hədisin ismadi zəifdir? Çünki bu isnaqda yanlışlıq var. Yanlışlıq da ondan ibarətdir ki, bu isnaqdakı həssan digər nənəsinin adı Həssanın digər nənəsinin adı Uleybəyox Səfiyyə Bint Uleybədir. Bu da Tirmizinin sün nəzərində 2814-cü əvistə öz təstibini tapıb. Həmin ismaqda deyilir ki, Abdullah ibn-i bu hədisi iki nənəsindən Səfiyyə bint Uleybədən və Duheybədən ravayət etmişdir ki, Qiyyilə bint-i anh demişdir. Altınışı etdiyinizcədir. i̇bn Abbas radiyallahu anhəm ravayət edir ki, preqəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Ağ rəydə libas geyin. Sağlığınızda ağ libas geyinin. Həmsinin ölülərinizi də ax ah, kəfənə bürüyün. Çünki ax ah, geyim, libaslarınızın ən xeyirlərindəndir. Hədisi Əhməd Abu Davud teyirimizi rəvat etmiş və Muhammed Nasır rədini Allah'ın müxtəsəri şəmail əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Peyğəmbər s.ə.v. əmir formasında buyurub, ax ah, rəngdə libas geyin. Bunu deməklə Rasulullah sallallahu ümmətini ağ rəngdə libas geyinməyə rəğbətləndirir. Özü də ağ libas geyirdi. Çox vaxt ağ rəngdə libas geyirdi. Lakin bayaq dediyim qırmızı, yaşıl və növbəti rivayətlərdə gələcək qara libaslar onu göstərir ki, başqa rəngləri də geyinmək olar. Ancaq Rasulullah sallallahu əleyhi libas geyinməyi xoşlayardı. Abuzar radiyallahu anh ki, bir dəfə mən Peygamber s.ə.v'in yanına geldim, onun əynində ağ libası var idi. Hədisi bu xayrı var idi. 68-də hədisi Səmur Rabbini Cündal radiyallahu anh edir ki, Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Ağ libası deyil. Çünki o daha təmiz Ve daha güzeldir. Hem senin ölülerinizi de ak kefenine bürüyün. Bu hadisi İmam Ahmed Terimzi'nin nesai rivayet etmiş ve Muhammed Nasruddin el-Albani Muftakerü'ş-Şemail'e elinden onu sahih demiştir. Burada da Peygamber daha temiz ve daha güzeldir der. Diğer renklere nispeten ağ giyiminde Çirk daha tez gözü sarpar. Bu çirki temizlediklə, libas daha temiz ve daha gözəl görünür Ona görə Resulullah sallalləm ağ giyinmeyi hoşlıyardı. 6-9. Hadis Aykar aleyəllələm demiştir. Bir seher Rasulullah sallalləli və sallalləli və sallalləm evindən sarkərken, Onun əynində qara yundan var idi. Bu hədisi Əhməd Muslim, Abu Davud və Tirmizi rəvayət etmişdir. Müslimin səhifəsində Ayşə rəziyallahu edilmiş bu hədisdə Peyğəmbər rəsulullahin bürüncə daha geniş təsvir edilir. Diqqət edin. Həmin hədisdə Ayşə rəziyallahu anha Bir səhər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm evindən çıxarkən onun əynində qara yumdan üzərində də bəzək olan bir bürüncək var idi. Bu hədif dəvalət edir ki, həm qara rəniyət olan, həm yumdan hazırlanmış, həm də üzərində bəzək salınmış libası giymək çayizdir. 70-ci əvr Mughirədn Şəhəla radiyallana demişdir, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin əynində qolları dar olan bir Rum cübbəti var idi. Rum, məhşur şəhərin adıdır. Bu həczi Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi və Nəsarə vaid etmişdir. Muğirə ibn Şöbə, Əbu İsa Muğirə ibn Şöbə, i̇bn Əbu Amir radiyallahu aleyhi sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Hicrətin 50-ci ilində 70 yaşında vəfat etmişdir. Cübbə paltarın üstündən geyinən uzun ətəkli 50 düyməsiz yeyindir. Buhari'nin və Müslim'in rəvayətlərində Rum cübbəsi yox, Şam cübbəsi deyilir. Bu deməkdir deyil ki, bu rəvayətlər arasında ziddiyyət var o dövrdə Şam diyarı Rum imperiyasının tərkibinə aid ediliyindən bu cübbəyə Rum və yaxud Şam cübbesi deyə bilər. <coughs> Buxarənin səhihində bu hədis daha geniş rəvayət edilmişdir. Dikkat edin. Muxayrəb-Nüşövə radiyalların rəvayət edir ki, bir dəfə mən Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə səfərdə olarkən o mənə, ey Muxayrə, götür bu qabı, deyə buyurdu. Mən də onu götürdüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözdən itənə dək uzağa gedib təbii ehtiyacını rəf etdi. Onun əynində şan cübbəsi var idi. O, əlini cübbənin qolonundan çıxarmaq istədikdə, onun çox dar olduğunu gördü və buna görə də əlini cübbənin aşağı tərəfindən çıxartdı. Mən onun əlində su döktüm və o, namaz üçün dəstəmaz aldığı qaydada dəstəmaz alıb məslərinə məhz Sonra da namaz qıldı. 9-cu fəsil. Rasullah sallallahu əleyhi və səlləm-in dolanışı haqqında varid olanlar. Əvvəldə fəslin ünvanı barədə danışaq. Müəllif bu fəsli eyni adla 52-ci fəsildə təkrar varid etmiş və həmin fəsildə fəslin ünvanına aid daha çox hədislər zikir etmişdir bu fəslə cəmi 2 cəld var. 50-ci bizəsində eyni ünvan altında daha çox abisdər var ibir. Burada dolanışıq dedikdə gündəlik yemək nəzərdə tutulur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səllamin gündəlik yeməyi. Bu xüsusda peyğəmbər sallallahu əleyhi dua edir demişdir. Allahım, Məhəmmədin ailəsinə gündəlik yemək nəsib et və digər bir hədistdə Peygamber s.ə.v. belə buyurmuş. Kim qəlbi arxainlıq içində canı sağlam yanında da həmin günün yeməyi olduğu halda səhərə çıxınırsa, ona sanki bu dünyaya baxş edilmişdir. 71-ci hədistdə Muamməd ibn-i Sirin demiştir. Bir dəfə biz Abû Hurayra öyle bir yerdə idi. Onun əynində qırmızı rəngdə boyanmış şətam parçadan iki palqar var idi. O bu parçadan biri ilə burnunu silib geri. Bəh-bə. Abû burnunu şətam parçaya silir. Yanında şey, bir şey Mən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in ilə Ayşe rədiyallahu anha-nın həjrəsi arasında bayılıb yerə yıxılan Həmin vaxt oradan gəlib ki, sən adam, ayağını mənim boynumun üstünə qoyar və mənim dəli olduğumu cüman edərdi. Və mənim dəli olduğumu cüman edərdi. Həlbu ki, mən dəli deyimdir. Məni taqətdən salan ancaq acılıq idi. Bu hədisi tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Almani Müxtəsəri Şimail əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Abu Hurira Peygamber s.s. minbəri ilə Ayşə radiyallarının hüzrəsi arasında olan yeri xatırlıyır. Bu yerə rov da deyilir, yəni baxca. Bu baxca xüsusunda Peygamber s.s. demişdir. Cənnət baxcalarından biri mənim evimlə minbərim arasında yerləşir. Hədiz Səhiy Əbu Hüreyra radiyallahu anhə keçmişini xatırlar. Kətin günlərini. Kətmişdəki kətin günləri hazır ki, xoş güzan Allah mülayisə etmək, Allahın dəxş etdiyi nimətlərə şükür etmək üçün ən gəzəl vasitələrdən biridir. Məllətin Əbu Hüreyra radiyallahu anhə dolanışıqı ilə bağlı bu həbsi, bu fəsildə variz etməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dolanışının da çətin olduğunu bəyan etməkdir. Yoxsa müəllif bu hədisi bu fəsildə niyə gətirsin? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dolanışına dair fəsildə Abu Hurayranın çətin vəziyyətə düşdüyünü bu hədisi niyə ravaydıqsin? Çünki əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yemək içməyi bol olsaydı, Abu Hurayranın və digərlərinin azlıqdan əziyyət çəkməyini yol verməzdir. Peygamber salıq ələmin ancaq gündəlik yeməyi olardı. Buhari, Rahimə Allah'ın revayət etdiyi digər hədistə, Abu Huriyyərə demişdir, özündən başqa məbut olmayan Allah'a and olsun ki, mən bəzən azlıqdan qarnımı yere dayayardım. Bədəndə azlığı hiss etməyim deyə qarnıma daş bağlayardım. Bir gün yenə mən müsəlmanların gəlib getdiyi yolun üstündə oturdum. Abu Hurayrə gözləyir ki, kimsə gəlib ona yemək versin. Azından ölməsin. Məsəddən bayraq çıxadı. Bu vaxt Abu Qasim sallallahu aleyhi və səlləm gəlib oradan keçdi və məni gördükdə külümsədi. Ürəyimdə nələr kəstiyini üzümdən oxudu. Və dedi, Ey dedim: "Ey Abu Heyr, dedim əmrünə mümtəzirəm ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm "Gəl alımızı" deyə getdi. Mən də qalxıb onun dalın getdim. O gəlib evə daxil oldu. Mən içəri girmək üçün izin istədim və mənə izin verildi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evdə bir qan süd gördü və bu süd haradandır deyə soruşdu. Əsas hədisin bu yeridir, diqqət edin. Evdə demək heç nə yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm təəccüblə soruşur ki, bu yemək haradan? Kim gətirib? Kim verib? Ona filankət hədiyə edib, dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, ey əbu hir, dedim, əmrinə müntəzirəm, ya Rasulullah. Dedi, süffə əhlinin yanına get və onları mənim yanıma çağır. Abu Hurayrə öz özünə deyir ki, süffə əhli İslam dininin qonaqları idi və onların mədinədə nə ailəsi, nə mal dövlədi, nə də yaxın bir adamı var idi. Peyğəmbər s.ə.və sədəqə gətirildikdə bunu onlara göndərər və ondan özünə heç bir şey götürməzdi. Ona hədiyə verildikdə isə ondan bir qədər özünə götürər, qalanını isə onlara göndərər. Onları da yeməyə şərik edərdi. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin onları evə dəvət etməsi məni pərişan etdi. Və mən öz özümə dedim, süffə əhlüsün bu bir zam süd nədir ki? Həm də bu süddən içib güc toplamağa mən daha çox layiqəm. Əgər onlar gəlsələr, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm mənə südü əvvəlcə onlara verməyi əmr edəcək. Belə olduğu təqdirdə isə, Çətin ki, mənə bu sütdən nəsə çatsın. Lakin, Allaha və onun Rəsuluna itayət etməkdən başqa çarəm qalmadığından gedib onları çağırdım. Azından ölməkdən üstün tutur. Allaha və Rəsuluna itayət etməyi. Radiyallaha. Onlar gəlib içəyəri keçmək üçün izin istəndir. Və onlara izin verildi. Onlar içəri daxil olub yerbəyə olduqdan sonra Peyğəmbər s.ə.m. dedik ki, ey əbuxir, dedim, əmrinə müntəzirəm, ya Rasulullah. Ədəb əxlaqı fikir verirsinizmə? Artıq üçüncü dəfədir. Peyğəmbər s.ə.m. ona müraciət eləyəndə davabında nə deyir? Əmrinə müntəzirəm. Deyir götür bu südü onlara ver. Mən canı götürüb onlara birər-birər verməyə başladım. Onlar da hər biri camı götürüb doyunca süt içdikdən sonra onu mənə qaytarır, mən də onu alıb növbəti adamı uzadırdım. Bu Allahın Rəsulunun möcüzəsidir ki, bir cam süt o qədər sahabiyə bəs edir. Nəhayət oradakıların hamısı bu süddən içib doyandan sonra mən camı Peyğəmbər Salisələmə uzatdım. Peyğəmbər Salisələm camı götürüb əlinin içində qoydur. Sonra mənə baxıb gülümsədi və dedi, ey Əbuhir dedim, əmrinə müntəzirəm, ya Rasulullah dedi, mən bir də sən qarjım dedim, elədir, ya Rasulullah dedi, otur, iç mən oturub süddən içtim bir daha, iç dedi, mən yenə süddən içtim Peyğəmbər salatınən bunu o vaxta qədər təkrar etdi ki Ahırda mən dedim. Yox, səni haqq ilə göndərən Allah'a and olsun ki, içməyə yerim yoxdur. Rasulullah sələm buyurdu. Eləyəsə onu mənə verir. Mən o zamana verdim və ve o Allah'a həm dedik, Bismillah dedikdən sonra sütün artıq qalını içdi. Budur. Yeməyin bərəkəti. Zəmətlə bir yerlə olanda yemək budur, bərəkətli olur. 72-ci Malik ibn Dinar demişdir. Resulullah sallallahu ve sellem nadir hallar istisna olmaqla heç vaxt çörəkdən və ət-dən doyunca yeməmişdir. Malik ibn Dinar deyir: "Mən bedevlərdən birindən nadir hal nədir?" deyə soruşdum. O Səmaatla bir yerdə yemək yeməsidir, deyə davam etdi. Bu hədis mursəldir. Yəni təbiinin özü ilə Peyğəmbər sallallahu arasında olan ravinin, yəni sahabənin adını çəkmədən hədisi birbaşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlərinə rivayet etmişdir. İsnad zəif bilər. Lakin müəllif bu hədisi 52-ci fəsildə Ənəz ibn-i Malikdən Mağusul yəni sahabədən o da Peyqəmbər s.ə.v.lə bir başa rəva et etmiş və bu hədisin səhiyy olduğunu səbuta yetirmişdir. Bu hədisi Əhməd rəva etmiş və Nuhəmməd Nasr ədin Albani Muqtəsir-i Şəməl Əsərinin səhiyy olduğunu demişdir. Məhz bu hədisin. Malik ibn-i Dinar tabiindir. Yəni sahabənin görən sahabənin tələbəsi. Sahabələrdən hədis eşidən hidrətin 127-ci ilində qafat etmişdir. Burada Rahimə Allah xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi hallar istəyisində olmaqla heç vaxt çörək və əhddən doyunca yemeyin. Buxarənin səhidində ravayət edilir ki, Ənət ibn-i Radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbinə qovuşana dəş nə bir yumuşaq çölək, nə də bütə qızardılmış bir quzu yemişdir. Başqa bir rivayətdə isə Ayşə Radiyallahu anh demişdir. Məhəməd sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsi Mədinəyə gəldiyi gündən ta onun vəfat etdiyi günə dəşk heç vaxt üç gün dal-badal buğda çörəyindən doyunca yeməmişdir. Görürsünüz, Peyğəmbər s.ə.v-in dolanışıqı olur. Bütün bu insanlara Rasulullah səv dözüb, Allah rızası üçün bu dini tam olaraq təbliğ edir. Camaatla bir yerdə yemək-yemək. 52-ci fəsildə 376-cı hədisdə nazir hal sözü yeməyə uzanan əllərin çox olması kimi izah edilmişdir. Bu da o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yalnız qonaqlıqlarda doyuncə yeyərdi. Və doyuncə yeyərdi deyildikdə, qarnını yeməklə doldurmaq qəsd edilmir. Ancaq onun üçdə biri qədər və ondan az yemək nəzərdə tutur. Bu həzistdən belə nəzizə çıxır ki, zamanla bir yerdə yeməyin bərəkəti çox olur. Bu xüsusda Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur. İki nəfərin yeməyi üç nəfərə, üç nəfərin yeməyi də dörd nəfərə bəş edər. Və İbn-Əbbas, r.əvayət olman əsərdə deyir ki, Mənim üçün zəmaxbı bir yerdə oturub duz yalamaq təşrihdə ləzzətli yeməklər yeməkdən daha xoşdur. 10-cu fəsil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin məsləri barədə varid olanlar. Məsl dəlikdə dəridən və ya başqa yumşaq materialdan İkilən yüngül ayaqqabı nəzərdə tutulur. Buna xof deyilir, hərəzə. 71-ci hədis Durayda rəziyallahu anhu edir ki, Necahi Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə qara rəngli bir cüz səadə məs hədiyə göndərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara dərhal ayağına yeyindi. Dəstəməz bozulduqdan sonra dəstəməz aldı və məsələri üzərinə məs etdi. Necaşi, Həbəşistan krallarının ləqəbidir. Necəki, Fars hökumdarlarına Xosrov, Rum hökumdarlarına Qeysər, Şam hökumdarlarına Herakıl, Misir hökumdarlarına Firon, Yəmən hökumdarlarına Tübbə deyilirdi. Deyilirdi. Bütün bunlar cahiliyyət dövrünün ləqəbləridir. Bu necaşinin adı isə Əshəmədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətin 6-cı ilində Amr ibn Umeyya əd-Damrini həmin necəfinin yanına göndərmiş və onu müsəlman olmağa çağırmış. O da İslam dinini qəbul etmişdir. Nəhayət hicrətin 9-cu ilində həmin necəfi vəfat etmiş və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ona cənazə namazı qılmışdır. hədistə sadə məst deyilir. Sadə məst deyildikdə, üzərində heç bir münaxış və ya bəcəh-düzəh olmayan məstlər nəqərdət durur. Sadə xoqlar. Bu hədisi Əhməd Əbu Davud Firmizi İbn-i Macə rəvad etmiş. Hədisin isnadında keçən Dəlhəm i̇bn Salih Ərkindi Zayıf ravi olduğundan bu hadis bu isnadla zayıftır. Va cün hadis digər isnadlarla pravayd edildiyindən Şeyh Albani onu hasan hesab etmişdir. Be bu kufetizdə sonuncu hadis 74-cü hadis bununla da bugünkü dərsimizi tamamlayacaqan. Muğir ibn Şü'ebə pravayd elanı demişdir. Bihya Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə bir cüd məst göndərdi və o bu məstləri ayağına geyildi. İsrail, Cabirdən, o da Amirdən rəvayət etmişdir ki, Dihiyə ona məstlə bərabər bir cüddə də göndərdi. Bu məstlər cırlana da ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları geyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu məstlərin şəriətə müvafiq qalicədə kəsilib-kəsilmədiyini bilmirdi. Abu İsa demişdir, Bu Abu İsak Şeybanidir. Adı da Süleymandır. Bu hadisi Tirmizi şunun nazarında rivayet etmiştir. Hadisin birinci isnadı Sâid. İkinci isnadı ise zayıftır. İkinci isnatdaki cevâb-ı ibnü Yezid el-Cu'fi zayıf râvidir. Demek İsrail Câbir'den, o da Amirden sözünden hadsin axırına vək rəyidir. Yalnız birinci istifası Diyyənin Peyğəmbər sallallahu sələmə məhd göndərdiyi səhiddir. Allah s.ə.vədən istəyim budur ki, bizə Peyğəmbər sallallahu və sələmi tam şəkildə tanımağı nəsib etsin. Amin. Onun barəsində varid olmuş hədisləri xüsusən də bu gözəl kitabu şəmailə nəbi kitabını axıra qədər şərh etməyi, orada olan hər istəri doğru düzgün başa düşməyi bizə nəsib etsin. Amin. Onu başa düşdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həm sözründə, həm əməlində, həm zahiri görünüşündə oxşamağı, onun yolunu tutub getməyi, onunla bərabər həkr olmağı və Onunla bir yerdə cənnətdə olmağa nəsim eləsin. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa enta,